Lyssnaren Minna mejlade i våras inte creepy Hon kommer från Kirruna, där fjällsjöarna med sitt klara vatten delar mark med de orörda elvarna och den vidsträckta hedmarken. Minna berättade om en gång då hon hade lämnat sin snöskoter hemma hos ett ex en och en halv mil utanför Kirruna. Det var mörkt då och Minna ville inte köra ensam så tillsammans med en vän tog hon sig ut till exet och satta sig på snöskoten. Halvvägs hemma igen ser de att den vanliga vägen är upptinad och tvingas köra över en myr istället. De sladdar till, åker av spåret och så händer det som inte får hända. Skoten kör fast i den djupa snön. De kämpar ett tag med att få upp den tills de ger upp och ringer efter hjälp. Sen följer en lång väntan. De sitter med varsin cigarett och försöker hålla mörkret och den iskalla tystnaden borta genom att lättsamt prata om roliga saker, men innerst inne är de båda illa mods. Då och då blir det tyst mellan dem och de bara sitter och tittar ut över myren. Då märker mina att hennes kompis stelnar till. Kompisens blick fastnar vid en punkt ute på myren. Minna, det är någonting där, säger hon. Dagen innan hade Minna upplevt en annan märklighet i trakterna kring Piteå och allt hon ville nu var att kompisen skulle ha sett fel. Det är bara i din fantasi, säger Minna, medan hon själv knappt ens vågar titta ut. Till slut gör hon det i alla fall. Hon följer vänens blick och inser att hon tittar på en grå skepnad en bit bort. Den är ungefär lika lång som en man i yngre tomåren, drygt 170 centimeter och till minnas fasa rör den sig långsamt emot dem. Hon stelnar till is. Det enda hon kan få fram är starta skoten och gasa med tanken på att skepnaden kanske är ett djur och att ljudet ifrån skoten kanske skrämmer bort det. Kompisen drar igång skoten, gasar på och skepnaden stannar till för att sen fortsätta röra sig mot dem. Det blir svart i Minnas minne därefter, berättade hon i mejlet. Skepnaden ute på myren är det sista hon minns innan hon kommer ihåg att hon sitter på skoten igen. De hade tagit sig löst på något sätt, men Gud vet hur. Hon tittar sig bakom ryggen och ser skepnaden där. Den rör sig efter dem i hög hastighet. Mina skriker att kompisen ska köra fortare. De kör genom natten och den djupa, tunga snön tills de möter mannen som skulle komma för att hjälpa dem. Dagen efter så ringer mannen och frågar hur sjutton de hade lyckats ta sig loss. Han hade återvänt till platsen där de hade fastnat och sett hur djupt hålet de fastnat i var. Vi måste ha lyckats ta oss loss på något sätt, sa Minna, men jag minns inte hur. Och mannen svarar... Ja, jag förstår inte hur ni har kommit loss. Men någonting måste ni ha sett där ute. Ni måste ha lyckats dra upp skoten tack vare adrenalinet. Jag kan inte förklara det på något annat sätt. Du lyssnar på Creepypodden med mig, Jack Werner. Och när jag hade slutat läsa mejlet ifrån Minna satt jag försjunken i tankar på Lappland och ödemarkerna där uppe. De stora landområden där det inte ibland ens finns vägar. Hur mycket historier det måste ligga begravda under snön där uppe. Nu de senaste veckorna så har de tankarna väckts till liv igen eftersom ni lyssnare börjat tipsa om en historia. Den heter Skräcken i Haukima och finns publicerad på en hemsida som heter noaidi.com, en hemsida som mestadels verkar handla om traditionell shamansk läkekonst. Historien handlade dock inte alls om någon läkekonst utan om begravda minnen och kusliga fynd i historieböcker. Den var precis allt jag hade önskat mig efter att ha läst minnas mejl. Så jag tog kontakt med författaren. Författaren heter Erik Gå också. Han är född i Jukkasjärvi men han bor nu utanför Göteborg. Han är socionom och etnolog och har skrivit ett flertal historier som har publicerats i lokaltidningar uppe i Kiruna. Han har också gett ut novellsamlingen Autio och andra berättelser från Torne-Lappmark. I dagens avsnitt ska vi höra två historier av honom. Båda utspelar sig i Sveriges nordligaste trakter. Jag börjar med att läsa Skräcken i Haukima och ni får ha överseende med om jag inte uttalar alla de här ortsnamnen helt rätt. En halv mil nedströms Tårneälv från Sikakielinen. En ganska stridfors som i alla tider har varit känd för sitt utmärkta har och laxöringsfiske ligger ett område som kallas haukima. Detta område skiljer sig inte mycket från sina omgivningar. Det är en torr tallhed genombruten av åsar som i norr avgränsas av älven och i de andra vädersträcken gradvis går över i snårskog och myrar. Genom området går en ganska djup dalgång, i vars botten bäcken Haukijoki rinner. I äldre tid stod området öde. En genomgång av skattelängderna visar att ingen same någonsin har haft Haukima som skatteland, vilket är något förvånande då renlav växer rikligt på åsarnas sluttningar. Trakten hade därför varit idealisk som vinterbetesland för renar och mycket riktigt har de angränsande områdena sedan 1500-talet brukats av såväl fjäll som skogssamer. En etnolog vid Umeå universitet hävdar att renarna av okänd anledning alltid har undvikit Haukima under sina vandringar. Det var troligen det här som ledde till att samerna i äldre tid kom att betrakta platsen som osund och ohälsosam att vistas på. Första gången Haukima omnämns i bevarade handlingar är år 1703, då en Henrik Larsson Pudas från Gålari insynade området som nybygge. Troligen hade Henrik och hans hustru Helena Hansdotter Lainio bosat sig på platsen redan under 1600-talets sista år men först tre år in på det nya seklet hade de alltså röjt så många slotterängar och åkrar att de kunde ansöka hos länsstyrelsen om att göra haukima till Krono nybygge. En domboksnotis från år 1703 visar att Henrik Pudas kunde som termen lyder föda sex kor över vintern och att han kunde så en tunna korn. Haukima uppfyllde alltså de krav som ställdes på ett kronononybygge, och Henrik gavs de eftertraktade nybygga privilegierna samt tolv års skattefrihet. Under de följande tio åren fick Helena och Henrik, som numera kallades Henrik Haukima eller Harjo, fem barn, varav två överlevde spädbarnsåren. Bevarade handlingar visar att Henrik Haukima eller Harjo Oavbrutet röjde fler ängar och bröt upp mer åkerjord. År 1713 försvann Henrik och hans familj ur mantalslängderna. Ingen anteckning antyder vad som orsakade detta försvinnande. De antecknades varken som döda eller som utflyttade. Att en nybyggarfamilj försvinner spårlöst ur mantalslängderna är i sig inget ovanligt. Men när jag i jakt på andra uppgifter för ett par år sedan gick igenom ett svårläst parti i 1713 års dombok för Juckas tingslag då snubblade jag över den chockerande förklaringen till varför Haukema blev öde. Vid vintertinget i Jukkasjärvi 1713 trädde drängen Klemet Hansson Linio Helena Hansdotter Lainios 14-åriga bror, inför tingsrätten och berättade att han i september 1712 hade vandrat mellan Mikonheiki och Jukkasjärvi kyrkoby och att han den 24 september hade bestämt sig för att besöka sin syster och svåger i Haukima. I vägskälet Vitangi Jukkasjärvi Haukima tog han stigen mot nybygget och när skymningen långsamt övergick i en kall och månlös natt Såg han Henrik Haukemas pörte skymta genom tallarna på en avlång kulle, en så kallad harjo, en bit i något land ifrån älven. Klemet Lainio berättade att han blev förvånad över att ingen rök steg upp ifrån pörtets taköppning. När han kom närmare såg han sin svågers körren ligga död på marken, omsvärmad av flugor. Renen låg bunden vid en tall och hade inga synliga skador. Men kadavret var bara skinn och ben, trots att djuret såg ut att ha dött för bara några dagar sedan. Fåglarna hade inte hunnit öppna buken och underlivet på den, utan bara pickat ut ögonen. Klemet antog därför att djuret hade dött av svält, och han förstod genast att något inte stod rätt till. Han kastade en blick mot ladegården, men den var tyst och tom. Han såg först nu att pörtets dörr stod öppen på vid gabel. När han gick över tröskeln och stängde dörren efter sig fann han att även pörtet var tomt. Ingen eld brann i eldstaden i rummet smitt. När han kände på askan fann han att den var kall. Sängen som stod i ett av pörtets hörn var obäddad. Sängkläderna och halmen låg utspridda på golvet och familjens kläder hängde på ett par krokar på väggen. På bordet stod ett träfat med intorkad surmjölk. Klemet berättade att rummet av någon oförklarlig anledning var inpyrt med den lukt man kan känna i skogen om hösten då marken är täckt av ruttnande löv. Medan Klemet stod i pörtet hörde han hur skogsfåglarna plötsligt tystnade. Han hörde hur kvistar bröts och hur någonting rörde sig borta i skogsbrynet. Han greps av en lika plötslig som oförklarlig skräck och kastade sig i det trånga utrymmet mellan sängen och golvet. Han hörde något ute på gårdsplanen nu. Något stort och tungt som gick med luffsande, fumlande steg. Stegen närmade sig portet och stannade just utanför dörren. Något andades där ute. En djurisk, vädrande andhämtning. En okänt stank spred sig i portet. Ett par sekunder senare stod någonting utanför pörtrets enda fönster och kraftsade på det tunna skinnmembran som täckte öppningen i timret. Klemet låg längst in i hörnet under sängen. Han sa att han hade bett till Gud och Maria att vad det än var som stod utanför pörtret inte skulle kunna se eller få vittring på honom. Kraftsandet gick plötsligt över i ett par väl välavvägda slag som inom kort slog hål på det spända skinnet. Klemet hörde ett ljud han inte kunde beskriva och hans medvetande blev blankt. Nämnde Nämndemannen Mikkel Grelson Ullatti uppmanade honom strängt att försöka minnas vad som hade hänt men Klemet vidhöll att hans minne var fullständigt tomt. Kanske, sa han, hade han svimmat av fasa. Här bröt den gamla nämndemannen Nils Mikkelsson Inga, kallad Nia, in och frågade klemet vad för sorts djur det var som hade belägrat det lilla portet. Klemet svarade tyst. Jag kan icke utan att bryta min ed säga att det var ett djur. Därefter fortsatte klemet sin berättelse. När han återkom till sans efter sin minnesförlust var det tidig morgon. Han låg fortfarande kvar under sängen och han låg länge kvar där och lyssnade orörlig. Men han hörde inga andra ljud än det rofyllda suset i tallarnas kronor. Det var redan middag när han med darrande ben vågade se utifrån sitt gömställe. Han såg med en rysning att det skinn som hade täckt fönstret låg i trasor. Han sprang från gården så fort hans ben bar honom och hela vintern hade han sedan befunnit sig i den ostadiga kyrkoherde Ellingitjänst i kyrkobyn. Därmed avslöt klemet sitt vittnesmål, avslutar tingskrivaren. Tingsrätten sände samma dag ut ett uppbåd av betrodda män ledda av länsmannen Per Paulsson Inga i Tingevara till Haukima men då de återkom nästa dag vid middagstid kunde de bara bekräfta Klemets iakttagelser och rätten kunde inte göra annat än notera Clemet lineus berättelse i domboken för inget brott kunde bevisas. Även om omständigheterna kring familjen Haukemas försvinnande var nog så märkliga. Tingsrätten förklarade därför att det hela, om inte ytterligare bevis på motsatsen framkom inte var en rättssak. Två år senare hade inga nya uppgifter i saken kommit till rättens kännedom och därför förklarades Haukima nybygge vara fritt att övertas för den som ville. Ingen var dock intresserad av att göra det. Gradvis återtog naturen det som Henrik Haukima hade berövat den. Pörtet, ladorna och ladorgården förföll, rasade samman och förmultnade. Ängarna växte igen med sly och blev till skog. Nybygget Haukima försvann ur folks medvetande, men motviljan mot platsen bestod och rent av ökade. När etnologer på 1920- och 30-talen upptäcknade Sägner i trakten nämndes Haukima ganska ofta som en plats där man kunde vänta sig att träffa på mannalaiset, spöken. Men ingen kunde egentligen säga vilka som spökade där eller varför. Men den märkliga domboksnotisen hade väckt mitt intresse och jag bestämde mig för att ta reda på så mycket jag kunde om platsen. Jag försökte ofta föra Haukima på tal när jag tillfälligtvis träffade några gamla människor från de omgivande byarna. Inga kunde dock säga något mer än att Haukima var en plats man helst undvek och att det alltid hade varit så. I juni 2002 var jag på en släktings begravning i Jervi, Och då jag vid det laget hade börjat åtnjuta ett visst rykte som släktforskare och etnolog var folk på minnesstunden efter gravsättningen angelägna att tala med mig om olika sägner och släktskapsförhållanden. En 84-årig man från Koravara, en avlägsen släkting vars namn inte behöver nämnas här hade tydligen hört talas om att jag hade visat intresse för Haukima så ganska oförmodat tog han mig lite avsides just då alla var på väg hem. Han berättade följande historia för mig medan vi stod vid Älvstranden och tittade utöver över sidan. Det var på 30-talet, sommaren 32 tror jag, som jag och Einari hade varit i Vittangi. Vi var på väg till Einaris föräldrar i Jukkasjärvi. Vi cyklade på gamla Wittangi vägen och vi insåg att det började bli natt. Einar tittade på sin klocka och sa att den redan var halv ett och att vi nog borde slå läger för natten. Jag visste inte riktigt var vi var, men Einar sa att vi är nog ganska nära Haukema. Nå, no, Einari var inte en man som var rädd för mannalyset, så han bara skrattade bort mina invändningar. Vi gick upp en bit i skogen, det var en ljum sommarna. Det måste ha varit just efter midsommar, för solen stod rödgul just ovanför trädtopparna. Vi gjorde upp eld i en glänta uppe på en ås, inte så långt från sänkan där bäcken rinner. Och när jag gick en bit bort för att tömma blåsan såg jag någonting på en sluttning på andra sidan sänkan. Det såg ut som gamla husgrunder som var alldeles övervuxna. Jag vet inte vad det var för husgrunder, men man brukar ju kalla såna där husgrunder som nästan har sjunkit ner i marken för stal och tomter. Nå, no, jag berättade om de där husgrunderna för Einari när jag kom tillbaka och han följde med mig och tittade på dem. Han sa att det här inte var några stalotomter utan vanliga gamla husgrunder. Han berättade att han hade hört talas om att en gång bodde en man här på Haukima som kallades Haukietje. Och att det kanske var han som hade bott där för länge sedan. Vi tänkte inte mer på det utan vi åt våran medhavda masek. Det var sik och bröd och la oss för att sova. Jag drömde ganska konstigt den natten. Jag såg hur fyra svartnade lik, två stora och två små, långsamt steg upp ur sumpmarken nära Haukijoki och klapprande och klibbiga av dy vandrade genom kärröken emot oss. De stod just framför mig nu och tittade ner på mig med sina tomma ögonhålor deras läderartade hud hade märken som om vilddjur hade gnagt på dem och det droppade smutsigt kärvatten från dem ner i ansiktet på mig. Jag vaknade mitt ett ryck och såg, det var ju midnatt sol, att Einari också var vaken. Jag kände hur det kröp efter ryggraden på mig. Einari han stirrade med uppspärrade ögon på en punkt i skogen på andra sidan sänkan och tecknade åt mig att vara tyst. Jag viskade. Vad är det? Han svarade med ångest i rösten. Helvete, herregud, titta! Här tystnade den gamla mannen. Han svalde ljudligt och hans blick blev glasartad. Han fortsatte viskande. Och jag tittade. Jag såg något som jag aldrig kommer att glömma. Mellan träden... Det var stort, vad det än var. Jag såg hur träden sviktade sig när det sig mot dem. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig något så fruktansvärt. Och lukten, som om hela skogen och alla djur i den hade ruttnat ner. Det lunkade fram i riktning mot vårt läger. Jag såg hur de fuktiga stockarna i elden fortfarande pyrde och gav ifrån sig rök. Det måste ha sett röken på långt håll. Det välde ner i sänkan. Herregud, inte längre lik en människa eller någon annan av gudskapelser. Jag hörde hur det klafsade i gyttjan. Något gled upp där nerifrån, led för led. Det var då vi började springa ner mot vägen helt. Och hela natten cyklade vi mot Djukas utan att känna någon trötthet. Einari dog 78. Jag tror inte han berättade för någon om det här. När vi hade kommit hem frågade Jonti, hans far du vet, vad som hade hänt med hans packning. Bland annat en svepask som var full av smör. Han svarade att han nog hade tappat den på cykelfärden och med det lät gamla Jonti sig nöja. Men gamla paninen, han gjorde båtar i byn och han såg en del som är fördolt för oss andra. Han hade suttit på kökssoffan hela tiden. Han vände sig till mig och Einari och sa lugnt medan han stoppade sin pipa. Det var skräcken, pojkar. Skräcken i Haukima. Sen sa ingen någonting mer på hela kvällen. Jag hade lyssnat utan att säga ett ord, helt uppslukad av berättelsen. Den gamla mannen tystnade, stod en stund tyst och låg tvetydigt, nickade åt farväl och gick bort till sin son som motvilligt väntade vid bilen uppe vid parkeringen vid kyrkan ens var 30-talet, inte så avlägset i tid, men i Lappland ändå en helt annan värld, långt borta. En fullastad turistbuss, brutal och banal, svepte in på parkeringen och förtrollningen, var bruten. Jag har själv aldrig varit i Haukima, och jag kan inte säga någonting om sanningshalten i den gamla mannens berättelse. Jag träffade honom aldrig igen eftersom han dog några månader efter begravningen. Det står dock klart för mig att han inte kan ha känt till någonting om Clemet Hansson-Lajneos upplevelser i Haukema hösten 1712. Hur skulle han ha kunnat det? Nästan tre seklar av glömska skiljer dem åt. Allt för mycket i de båda berättelserna klingar för likartat och för främmande för Tornedalens normala folklor för att likheterna ska kunna avfärdas som tillfälligheter. Och klangen är mycket obehaglig. Jag vill inte dra några slutsatser men läsaren bör minnas att den som frivilligt söker sig till platser där ingen människa borde vistas längre än nödvändigt får skylla sig själv. Idag saknar många av dem som för nöjes skull vandrar runt i Tornelappmark kopplingar till de som ännu minns och som fortfarande kan varna. Jag tror med andra ord att den ökande turismen här uppe kommer locka fram en och annan halvt bortglömd skugga ur vildmarkens okända djup. En och annan skugga som borde ha fått vila i frid. Det var Skräcken i Haukima, en historia av Erik Gå också som upplästes av mig. Nästa historia, skriven av Erik även den, läses av Ludvig Josefsson och den heter Tallarna på Sopasvara. Det hände i juni. Jag och Henrik talade med en åldring i Peltoma utanför Jukkasjärvi. Den gamle mannen berättade avmätt på sin lätt distanserade Juckasjärvi finska om en tallund på ett utskott av Sopasvaras västra sluttning mot ravinen mellan Sopasvara och Morheisenvara. Han berättade att generationer av fångstmän på väg mot Pietarasjärvi hade gjort ovala avbarkningar på tallarna och på dessa avbarkningar ristat in bomärken och andra tecken. Jag minns hans exakta ordval. Ni kan inte missa det. Det går en stig mot Pietarasjärvi en bit åt Sautos-hållet vid Vägskälet vid sajvon bortom Vornajänka, där Pietarasjärvi-vägen delar sig. Vi av till höger mot Sautosjärvi så korsar stigen grusvägen efter en stund. Håll ögonen öppna bara. Om ni tar till vänster istället så kommer ni till den gamla Sävojärvi-stigen. Den ska ni strunta i. Ta inte den stigen. Nå, prätaras järv stigen. Ingen använder den stigen längre. Hmm. Eh, sedan är det raka vägen. Följ bara stigen, kom ihåg det. Ni ser den där lilla renilen i ravinen till höger efter ett par kilometer. Ni kommer att se tallarna på långt håll. De reser sig högt över den övriga skogen uppe på berget. Men följ stigen. Det var något med mannens ord som ingav med farhågor, men jag kunde inte säga varför. Det var nog tonen i hans röst som antydde att han sa något som han egentligen inte ville eller inte borde säga, men av någon anledning sa han då. Henrik verkar inte ha noterat detta. Han var inte lika perceptiv som jag när det gällde sådana saker, utan lämnade den gamla mannens hem full av entusiasm inför tallarna och dess bomärken. Tänk att de står där så nära bebyggelsen och ingen har varit där och dokumenterat det hela. De står ju inte kvar för alltid. Så vad väntar vi på? Vi var vid den här tiden de mest aktiva medlemmarna i hembygdsföreningen. Men vi hade vuxit upp i stan och det mesta vi visste om den tornedalska kulturen kom från böcker. Nu... Under vårt sista sommarlov efter gymnasiet hade vi lovat varandra att under en vecka resa runt på landet och se så mycket vi hann med. Vi skulle båda redan samma höst flytta söderut och börja läsa på universitet. Jag i Uppsala, han i Linköping. Vi hade redan trots vår ungdom fått rykte om oss att vara ovanligt kunniga när det gällde att leta upp och beskriva intressanta gamla platser i fjällen och på skogen. Och Henrik hade till och med för något år sedan blivit intervjuad av populär historia efter att vi upptäckte en gammal offerplats som låg mycket otillgängligt på en fjällsluttning vid Torneträsks norra strand. Vi tackade den gamle mannen, satt oss i Henriks datsun och körde upp på den dammiga grusvägen som enligt vägskylten ledde till Pietasjärvi. Det var en torr försommardag. Stickmyggorna hade ännu inte kommit i trakten. De moln av insekter som svärmade här och var i skuggorna bestod mest av harmlösa fjädermyggor och nyvakna flugor. Ängarna var ännu gula och fuktiga efter den kvardröjande snön, men grusvägen var torr och dammade. Det var ännu ganska kallt i luften. På väg upp efter vägen passerade vi några hus och förbommade avtagsvägar. Men efter bara några minuter omgavs vi av djup och orörd skog. Vi passerade en soptipp, en skjutbana och några myrar och snart var vi vid vägskälet som den gamle talat om. Jag kan inte påstå att trakten var särskilt tilltalande den här tiden på året. Allt såg grått, gult och ödsligt ut. Ingenting hade ännu börjat växa efter vintern. Naturen låg liksom och väntade. Ödsligheten förstärktes av de mörka, barskogsbeklädda berg som omgav det lågland vi körde igenom. Enbart här och var syntes kvadratiska kalhyggen, ödsliga och spöklika med djupa traktorspår och en och annan vajande slyruska. Vi tog till höger i vägskälet och fortsatte fram till den plats den gamle hade anvisat. Vi svängde av på en liten parkering. I själva verket en tillplattad grushög som någon lastat av i stigen. Gick ur bilen, tog med oss våra ryggsäckar med kameror, lunch, karta och anteckningsblock. Jag frågade Henrik om han inte skulle låsa bilen men han sa bara Varför? Det är bara vi här. Jag insåg att han hade rätt. Han la nycklarna i handskfacket. Då vet vi vad vi har om. Vi började gå på stigen mot Pietarasjärvi och kom fram till en mossig, halvt förfallen koja som någon av någon anledning hade byggt i utkanten av en myr. Den var inte särskilt gammal, kanske 70 år eller så. Henrik, nyfiken som alltid, öppnade dörren som inte var låst och gick in medan jag stod en bit ifrån och rökte en cigarett. Han kom ut från kojan en stund senare och sa med ett leende. Ingenting att rapportera. Nu för tiden är det bara myror som bor där inne. Fanns en gammal utdragssoffa där och ett grovt topsnickrat bord av masonit. Det låg en möjlig gammal filt på soffan. Annars var det tomt och huset lär inte stå kvar länge till. Taket är nästan borta. Märkligt ställe att ha en sommarstuga på förresten. Han tog fram kartan och funderade över en en stund. Sa sen... Hmm... Jag tror att det blir en genväg att gå över myren och sen in i skogen där borta vid kärnan. Vi sparar nog ett par kilometer på det. Jag frågade om han var säker på att vi inte skulle gå vilse men han skrattade och sa bara Skärp dig. Om vi går vilse är det bara att gå en bit tills vi hittar en brandgata i skogen så följer man den så långt det går. Till slut hittar man antingen en elledning eller en väg. Det här är ju inte precis ödemarken. Vi är bara någon mil från Jucca, så är vi. Skogen var mörk, träden var gamla, mestadels granar. Under dem var marken kal och mörkbrun av århundradens fällda kottar och barr. Miljoner nyvakna myror ilade omkring under granarna. Solen strilade in mellan trädtopparna och avslöjade nästan osynliga spindelnät fulla av dagdroppar. Det blev varmare när solen kom fram. Det verkade som om sommaren skulle bli ovanligt varm. Henrik gick först med karta och kompass i handen. Jag noterade att vår kurs var ganska krokig men Henrik var en van kartläsare så jag följde honom utan att ifrågasätta hans vägval. Efter att vi hade gått en halvtimme öppnade sig skogen och vi stod framför en myr omgiven av sankmark. Längre ut på myren var marken täckt av grön och gul mossa som verkade växa på stenar under marken. Stenar som här och var stack i dagen. En av dessa, en stor gråsten, stod ungefär mitt på myren som en sorts monolit. Henrik tog några steg ut på mossen och jag följde efter. Snart stod vi mitt ute på mossen. Jag stod en bit från den stora gråstenen men... Henrik lutade sig mot den och tittade med hopknipna ögon mot solen. Han sa, lyssna. Och mycket riktigt, någonstans under marken hördes ljudet av pålande vatten. Han fortsatte, det måste finnas underjordiska källor här. Konstigt att den här myren inte finns utmärkt på kartan. Plötsligt insåg jag att sommarfåglarna som drillat osedda i skogen hade tystnat. Men under oss pålade vattnet och runt oss susade vinden i trädkronorna. Jag kände mig kusligt berörd av dessa ljud, vinden och vattnet. De var ljuden av en opersonlig natur. En natur som existerat här årtusenden innan människan först beträdde Lappland och som oberört skulle fortsätta existera årtusenden efter att den sista människan försvunnit. Henrik reagerade annorlunda. Jag är osäker på om han gjorde samma reflektioner som jag. Antagligen inte. Han drog in den klara luften i lungorna och sa upprymt. Jag känner mig så levande, så sammankopplad med naturen. Känner du inte det? Det är något jag aldrig har känt förut. En sorts känsla av att vara ett med det jag hör och ser- Förstår du vad jag menar? Jag svarade ja, men han verkar ha hört tveksamhet i mitt tonfall, för han låg snett mot mig och sa inget mer. Vi fortsatte vår färd och hittade snart ravinen den gamle hade talat om. Bäcken var mindre än vad jag hade föreställt mig. När vi gick över den i våra stövlar räckte vattnet enbart till vristerna på oss. Till höger om oss tornade Morheis vara upp sig. Ett avlångt, kupigt berg. Till vänster låg den branta sluttningen av vad jag förstod var så pass Marken ner i ravinen var sank och besvärlig. Så vi gick upp en bit på så pass sluttning för att hitta den gamla stigen som skulle ligga en bit upp på berget. Vi gick rakt på stigen. Den var förstås omöjlig att missa, trots att den var smal och nästan övervuxen av kråkbärsris. Ingen verkade ha gått på den på åratal. Henrik stannade plötsligt till, tittade sig runt och sa Hörde du något? Jag svarade nej och han fortsatte Jag hörde något, ett undligt ljud. Kan det ha varit en lom? De kan låta ganska kusligt. Nej, det var inget fågelläte. Ett sorts frasande, ganska långt borta. Strunt samma. Vi fortsatte gå på stigen men jag kände mig illa berörd av min väns beteende utan att kunna säga varför. Utan att jag egentligen ville det lyssnade jag uppmärksamt. Jag tyckte mig höra kvistar som bröts på marken bakom oss. Små stenar som rullade ut för sluttningen ner mot bäcken. Jag stannade upp och sa, nu hör jag något. Undra vad det är som rör sig där borta. Björn kanske sa han, nästan ironiskt Hmm, sa jag Jag visste lika väl som han att björnen knappast hade lämnat sitt id ännu Stämningen blev ens tryckt, men vi gick vidare Snart såg vi ett utsprång på berget en skogsbeklädd kulle som sköt ut från bergsidan mot ravinen Där stod de gamla tallarna till synes högre och utan tvivel äldre än de omgivande träden utan att säga något gick vi in bland dem och satte ner våra rygsäckar. vid vad som verkade vara en gammal eldstad. Vi kom överens om att ta oss en titt på träden innan vi åt vår lunch. På träden hade barken skrapats bort i ovala kartuscher. Dessa var översållade av märken, inristade med kniv, bomärken och monogram och årtal. Jag hittade inget som var senare än 1918. När jag vände mig om för att meddela Henrik denna iakttagelse såg jag honom inte någonstans och ändå hade han varit bara några meter bakom mig, vid en annan tall, för bara någon minut sedan. Förvånad gick jag runt på den lilla kullen och spanade åt olika håll, men jag kunde inte se honom någonstans. Jag ropade hans namn, men det enda svar jag fick var ekot av min egen röst. Jag var mer irriterad än oroad och satte mig ner och väntade tog en kopp kaffe ut termosen och åt en smörgås. Vad var meningen med detta? Var det någon sorts skämt? Efter en halvtimme eller så började jag bli verkligt orolig. Jag ropade Henrik ett par gånger, men åter var det bara ekot som svarade. Av någon anledning verkade det bli alldeles för tyst när ekot klingade bort, som om något stannade upp och väntade, som om ett nästan ohörbart ljud tystnade vid mitt rop. Jag tog upp min mobiltelefon för att ringa honom men jag insåg efter en blick på displayen att det inte var någon mottagning här ute. Fram emot eftermiddagen började jag känna mig mycket illa tillmods. Vad skulle jag göra? Stanna och vänta eller gå tillbaka till bilen? Henrik hade lagt ner kartan och kompassen i sin ryggsäck när vi kom fram och den stod fortfarande lutad mot eldstaden, Så det skulle inte vara något problem för mig att hitta tillbaka samma väg vi kom. Och Henrik skulle... Om man återvände, lätt kunna följa stigen tillbaka. Åtminstone intalade jag med det. Jag bestämde mig för att ropa en sista gång och sen gå mot bilen. Längre än så sträcktes inte mina planer. Jag ställde mig längst ut på kullen och ropade Henrik! Jag väntade mig inte att få ett svar. Jag ropade mest för sakens skull så jag hoppade till när jag hörde en lugn röst bakom mig svara Ja, vad vill du? När jag vände mig om såg jag att Henrik stod där, till synes oberörd. Han sa, utan att röra en min. Vad är det? Varför skriker du så där? Hans röst lät kall och oberörd. Jag frågade, Var har du varit? Han svarade, Jag har varit här. Hans tomfall fick det att krypa efter ryggraden på mig. Du har varit borta i flera timmar. Varför? Det har jag inte. Jag har ju varit här med dig. Vad är det med dig? Vad menar du? Lägg av med det där. Med vad? Ett äckel som var lika oförklarligt som överväldigande spred sig i min kropp. Utan att jag hann säga något fortsatte Henrik. Det är dags att återvända. Men ska vi inte titta på tallarna och inskriptionerna nu när vi väl är här? Han låg ett leende som blottade kinttänderna. Jag har redan sett dem. Sen började han gå ner för sluttningen utan att säga något mer. Jag tog våra ryggsäckar från marken och följde efter. Han gick rakt ut i skogen med bestämda steg. Han verkade strunta i den väg vi hade kommit på. Men vart är du på väg? stammade jag. Hem? sa han frågande, utan att stanna upp eller ens vända sig om. Jag hittar nog vägen, fortsatte han, och vände sig om med ett leende som förföll helt känslolöst. Jag följde honom hack i häl och sa inget mer, för jag kände att jag inte skulle stå ut med att höra hans röst igen. En röst som var välbekant, men ändå märkligt främmande. Vi gick kastigt genom den snåriga skogen, han först och jag efter. Han gick utan att jakt på några landmärken som om han kände varje meter av skogen. Plötsligt stod vi på myren med de underjordiska källorna. Han stannade upp vid den stora gråstenen, vände sig mot mig och sa Nu känner jag igen mig. Utan att vänta på svar fortsatte han att gå tvärs över myren och in i skogen på andra sidan. Jag följde efter. Nu på eftermiddagen med skogen betydligt mörkare än på morgonen. Solen stod så lågt att dess ljus skymdes av tallarnas täta grenar. Henrik gick automatiskt. Han gick nästan i rak linje, som om han hade haft en inre kompass. Vid sextiden på kvällen stod vi åter vid den övergivna skogskojan. Henrik stannade just utanför dörren och vände sig åter mot mig. Han sa, så, det är alltså här vi ska bo. Han sa det som om det varit ett nyktert konstaterande. Vad? Vad menar du? lyckades jag stamma fram. För första gången skrattade han nu. Ett torrt, fnysande skratt som fick mig att liksom vakna till som ur en mardröm. Jag skrek i plötslig vrede. Vad fan menar du? Vad håller du på med egentligen? Vad är det här för jävla dumheter? Vad har hänt med dig? Stanna här om du vill men jag åker härifrån. Han tittade på mig utan att ändra en min och sa Ja, du gör som du vill. Han stod kvar ett par meter framför mig. Orörlig. Jag vände på klacken och gick rasande mot stigen till bilen. I skogsbrynet vände jag mig om. Han stod kvar där borta. Orörlig. En stund senare åkte jag tillbaka samma väg vi hade åkt på morgonen. Tankarna på Henriks undliga beteende viblade runt i mitt huvud. Jag kunde helt enkelt inte förstå det. Vad var det med honom? Vad skulle hända nu? Vad skulle jag säga till folk? Vem skulle jag prata med? Jag kände att jag kanske hade överreagerat. Jag borde nog vända tillbaka och hämta honom. Men hur jag än försökte intala mig att det var det rätta stod jag inte ut med tanken på att tala med honom igen. Inte just nu. När jag kom fram till Peltoma såg jag den gamle mannen stå på gårdsplanen utanför sitt hus stöd på en käpp. Han gick mot vägen när han hörde bilen komma och vinkade åt mig. Jag körde in till vägrenen och stannade. Han tittade frågande på mig och sa Var ni inte två? Jo, men... Jag kunde inte förmå mig att fortsätta. Hans oberörda min förändrades knappt märkbart och han sa tvekande – Hittade ni de där tallarna? Jag svarade inte. – Vad blev det av din vän? Han, han stannade kvar. Mitt svar lät som en fråga. Jag såg nu att den gamle mannen darrade av skräck. En skräck som han inte längre förmådde dölja. Jag vet. Jag skulle aldrig ha sagt något för jag vet vad det där är för ett ställe. Jag hörde av min far. Jag... Eh, Wilhelm, min farbror, gick ut i skogen för att samla ved när de skulle till Pietaras för att fiska. En stark ung man var han och kom tillbaka till sina bröder vid lägerelden där borta vid tallarna som en annan. Som om något annat hade tagit sin boning. Som om han mötte någon Något På väg tillbaka till lägret Det är mer än hundra år sedan nu Den gamle mannen såg inte längre på mig Hans ögon såg en annan verklighet Far sa att de lade sig för att sova Bland tallarna där borta på sopasvara. Han och hans bröder Det var Levi och Jonti Förutom han och Wilhelm På morgonen var Wilhelm borta De letade var ända bort till Pietaras och letade. De försökte ringa in honom som man ringar in en björn. De var alla goda jägare, men de såg inte ett spår efter honom. När de kom hem var Wilhelm redan där, men han var en annan. Ingen såg honom äta något och han bara satt där på kökssoffan som om ingenting hade med honom att göra. Och några nätter senare försvann han ut i skogen. Farmor vaknade till och frågade vart han skulle men hon fick inget svar och hela sommaren förflöt utan att han kom tillbaka. De hörde av de andra byborna att man hade sett honom vandra runt ute på myrarna men att han inte svarade när man ropade på honom. De gav sig iväg och de hittade honom där uppe på den lilla myren ganska nära vägen som då ännu bara var en stig. Han låg i fosterställning på mossan och verkade sova. När de väckte honom och barnen följde med hem sa han att han redan var hemma. Så de byggde en liten stuga åt honom där på myren och där bodde han i många år. Förfallen, jag vet inte vad jag ska säga. Som en fuktig sten. Han talade aldrig mer med någon. Kunde kanske inte längre tala så som han var. Men en gång, det var under kriget när jag och far skulle åka och se till honom var han borta vi såg honom aldrig mer. Jag frågade far vad det var som hade hänt min farbror. Han sa något om att sånt kan hända. Det har hänt förr och Gud har väl en mening med det också. Men sen frågade jag gamla Mina. Hon visste en del. Hon var gamlen Njolpas släkt. Och hon var den enda som kom ihåg vad de riktigt gamla hade sagt. Du vet de använde den stigen för mycket länge sedan. Sen tog de en annan väg, men man glömde bort varför och började återanvända den gamla, gamla stigen. Och man skrattade bara när mina protesterade. Det skulle de inte ha gjort, för de mycket gamla visste, hade själv sett under mossan, de där hålorna bakom berget där borta, man hör vattnet där under och något annat. Den gamle mannen slutade tvärt. Han återfick sitt lugn. Och vi här i Peltoma, som bor närmast, vi lärde oss snabbt att använda den nyare stigen. Att följa stigen, det var säkrast. Jag stod inte längre ut. Jag hade lyssnat stelfrusen av skräck. Men vad, vad är det som finns där? Ingenting, det är bara skog. Ingenting finns där. Jag samlade det sista mod jag hade. Jag insåg att jag inte kunde lämna Henrik ensam där uppe. Det var ännu ljust och skulle vara det hela natten så jag behövde i alla fall inte frukta att överraskas av mörkret vad jag än skulle träffa på där borta. Körde in på gårdsplanen och vände bilen. Körde åter upp mot vägskälet och myren med kojan. Tänkte knappast på något. Det var som om mina tankar nått sitt slut och jag inte längre kunde tänka. Som om jag handlade automatiskt. Som ett djur. Jag visste bara att jag inte kunde lämna Henrik där ute ensam över natten. Jag parkerade dattsunnen där den stått under vår vandring. Klockan var nu halv nio på kvällen och jag... Jag måste välja mina ord nu. För jag vet att det finns de som säger att jag har slagit ihjäl honom och gömt liket någonstans i skogen. Även om polisen inte längre tror det. Och de har ändå förhört mig och försökt snärja mig på alla tänkbara sätt. Jag gick in på stigen. Det kändes som om en iskall eld brände mig, ren ångest, som om den skuggiga skogen omkring mig vibrerade med blåa flammor. Men jag hade stålsatt mig och jag gick vidare. Jag stod åter på den lilla myrplätten. Jag såg den förfallna kojan en bit bort. Men allt var tyst. Vinden hade dött ut. Allt var tyst. Det var då jag såg det. I de mörka skuggorna i skogen tvärs över myren, 200 meter bort. Henrik. Kanske hade han stått där hela tiden. Men det var som om han dröp fram ur skogen. Eller var det verkligen han? Hans ansikte tittade in i mitt. Men jag är idag inte säker på om jag verkligen såg ett ansikte där bland tallarna. Det varade bara en sekund eller så. Det var inte ett återseende. Jag kände bara främlingskap. Sen fanns där ingenting där han hade stått. Bara skog. Ingenting fanns där. Ni har hört Ludvig Josefsson läsa Tallarna på sopasvara den andra av två berättelser som skrivts av Erik också och med det sagt lämnar Creepypodden trakterna kring Kiruna och tackar för veckans lyssning Jag heter Jack Werner och Creepypodden produceras av Ludvig Josefsson som också gör musiken i podden Följ oss gärna på Facebook och på Instagram där vi på båda ställen heter Creepypodden och om du vill kolla in någon av våra äldre avsnitt eller lyssna på en av de här historierna en gång till då är det bara att gå in på vår hemsida som finns på sr.se Och sist men inte minst skicka in era spökhistorier och tips på andra spökhistorier ni tycker om ni når oss på creepypodden att sr.se Tack för att ni har lyssnat!